Ви, вибачте, Даза готова була провалитись крізь землю перед людиною, котра так її цінувала, бо майже по-батьківськи любила. Ох, ви наша Петрівна, сказав голов лікар, біда з вами, екзальтованими дівчатами. Я не екза, Даза не договорила, розхпач охопив її. Що ж тепер їй робити? Виходу нема. І тут вона почула ви справді так хочете мати цю дитину? Так, Даза аж вигукнула, дуже хочу. І далі гарячково «Я клянусь вам, що в майбутньому не матиму своїх дітей». Після невеликої паузи Платон Олексійович заговорив і сказав, що він, звичайно, розуміє її благородний порив. Але він не радить цього робити. Та започула. «Ви, Любочко Петрівна, я не боюсь повторитись, природжений лікар. У вас талант до лікування. На додачу, я б сказав, блискуча лікарська інтуїція. Уже зараз саме лікарська». Вас чекає, я передбачаю, більше того, я певен, яке лікарське майбутнє. Можливо, я розмовляю і так от переконую майбутнє світило нашої вітчизняної медицини. Не посміхайтеся, я вам не лещу, я кажу правду. Я з великим задоволенням наступного року дам вам рекомендацію на вступ до медичного інституту. Хочете до Львова, а ще ліпше до столичного. А з дитиною вас туди навряд чи приймуть. А якщо й приймуть, де і як ви там житимете? Заочного ж медичного навчання немає. Ще і ще раз подумайте. Ви молода і перспективна. А ви йдете заміж і народите свою доньку. А захочете дві? Усе, жодних заперечень. Ідіть і думайте. Хоча, що тут думати? Ви ще колись згадаєте слово лисого Платона. да задумала цілий день і майже безсонну ніч. Тої ночі у темряві її здалось, що чує легкі дитячі кроки – Хтось підійшов до її ліжка. «Я тут віточку», – прошепотіла Даза. А вранці вона з невиспаними червоними очима зайшла до Платона Олексійовича. Ще через місяць з усіма необхідними довідками, навіть про те, що має задовільні житлові умови, головний лікар вибив її як молодому спеціалісту малесеньку квартиру, хоч і без зручностей, з блискучою характеристикою поїхала до обласного центру. І був світ осінній день, коли до кабінету завідуючої будинком дитини перевели віту. Ада засхопила дівчинку на руки, притулила рідне, похоче тільце до груди і сказала тихо і ніжно, як тільки змогла. Вітусю, я твоя мама, я твоя мама, Вітусю. Розділ 18. Ада з виїхала з Луцька вранці і за дві з половиною години була вже в центрі району, до якого тепер належали лученці. Довелось, правда, чекати півтори години на автостанції, доки не відправилась маршрутка, яка проходила через її колишнє село. Лучанців вона, звісно, не впізнала, майже не впізнала, хоч і мала досі добру зорову пам'ять. Центральна вулиця була заасфальтована, жодної хати під соломіною стріхою, а тоді більшість. Хати геть не ті, проте чим далі віддалялася від центру села – Тим більше нараховувала хат із забитими вікнами, з пустими очницями, без скла. «Бідне моє село», – подумала. «Моє?» Ось, здається, і хата, в якій знаходиться медпункт. Обкладена цеглою, у ній явно живуть люди. Даза вже знала, що теперішній фельдшерсько-акошерцький пункт є в сусідньому більшому селі. Жінка в тій хаті, що вийшла на її стукіт, подивилась здивовано і насторожено. «Чого ти хочеш, стара бабо, Хай і пристойно вдягнена!» Може яка прохачка, чи обманщиця? Да, пояснила, що вона тут колись працювала медсестрою, а потрібна їй тітка Мокрина, котра жила неподалік. Мокрина? перепитала жінка. Так, вона давно померла, літ уже з тридцять буде. А хто з її родичів є? У їхній хаті дочка живе, десь такого віку, як ви те, може, трохи молодша. Да з драперми направилась до хати, на яку казала жінка. Стара бабця, котра лежала на ліжку, виглядала змученою, прошамутіла. Кажете, мамо, мою знали, щось мені казали, покійниця, про докторку якусь, дай Боже пам'ять. Усе ж Даза не дала відчай обсісти її. У селі досі існувала тепер уже не початкова, а не повна середня школа. Там їй порадили звернутись до колишнього вчителя, котрий написав історію села, яку ніяк не міг видати, бо не міг знайти грошей для цього. І ось Даза в хаті теж старого, але ще доволі міцного чоловіка. Він називає її кілька імен місцевих, репресованих і колишніх повстанців. Серед них Даза чує знайоме ім'я – Марина. Марина Лещук. Пішла в повстанці вслід за хлопцем сусіднього села і зникла безвісти. «А фотографії у вас немає?» – Даза подивилась надії. на дію. «На жаль, ні!» – зітхнув вчитель. «Коли вона в лісі опинилась, МГБсти родину вивезли до Сибіру, трус зробили. Та ці карточки забрали. Пропав її слід, як і багатьох. Не пропав, думає Даза і пригадує, як схожа Віталія на ту жінку в схороні. Учитель Дмитро Микитович радить у райцентрі звернутися до голови місцевого повстанського братства. Називає його ім'я. Разом з надзвичною гостею Чалапає до свого зятя, котрий за 100 гривень погоджується підвести Дазу до райцентру. Їй пощастило на другий день, коли після ночівлі у маленькому райцентрівському готелі Даздраперба за допомогою працівниці місцевої адміністрації розшукала голову того братства, сивого як лунь, проте жвавого дідка, розповіла йому свою історію. Раптом згадала псевдо «Кари» і почула «Та вам же Матвій потрібен, Матвій Білітюк». Матвій у серці да прокинулась надія, бо до того все більше огорта вітча і відчуття, що даремно вона, стара баба, вибиралась, хто зна в цю поїздку. Так, років десять тому приїжджав до мене. Ну, а перед тим давно вже, ще й п'ятдесяті роки, як звільнили нас, тих, хто вже він казав, тоже приїжджав, бо йому тоді не можна було назовсім на волинь вертатись. То він поселився на Донбасі, на шахті робив. Ну, і навідувався в наші краї. Він сам скроток, то за шість от лучинець. Казав, що у нього дівчина була з того села, з лучинець. За ним пішла до лісу. Там, вроді, як і женилися. І дитя там родилося у їхньому скроні. А потім десь там на завдання пішов, у засідку потрапили. Ну, його пораненого і сцапали.